Розділ 14. З усіма пожитками. Наступного ранку ж витріщилася на мене, коли я переповіла їй історію, що розповів мені Томмі, і поклала ключ від білизняної комори моргу на тацю зі сніданком. «Міс Блейк усе ще не при собі», – закінчила я, – і я знайшла ключ, як і кажу на її комоді з биркою, як ти бачиш. Я не хочу, щоб ти показувала його Томі тіш. Томі. перезирливо мовила тіш і відсунула свій недоторканий сніданок. Кажу тобі, Лізі, якби я минулої ночі керувала справами, той бідолаха сьогодні вранці приніс би тацю, розхлюпавши, як завжди, чай по всьому навколо. Томі хороший хлопець. Але, Але я не розумію, озвалася Агізлішка. — Якщо ти думаєш, ті ж Карбері, що знахідка ключа від білизняної комори щось доведе проти тієї милої маленької месестри, я сама розповім про це Томмі. Розповідай. Холодно відповіла Тіш. — І якщо ти зробиш це, я умиваю руки у всій цій справі, і тоді, що стосується мене. Вона може залишитися під підозрою до кінця свого життя. Під підозрою у чому? Угідливо вимагала Айгі. Не вбивала ж вона Брікса, я гадаю. Навіть якби вона і могла проломити йому ребра, як каже тіш, А вона ж абсолютно порядна дівчина. Це видно по її обличчю. Вона ж була якраз тут, на сходах, коли це сталося. Хіба не так? Кіш підвелася і поклала ключ від білизняної комори в нижню шухляду бюро. «Не будь більшою дурепою, ніж можеш собі дозволити, Аггі», – сказала вона і зачинила шухляду. Я і не думаю, що міс Блейк убила Брікса, чи видерлася на стіну і залишила слід завдовжки у півтора фута біля стелі чи повісила Джонсона за шию на люстрі. Але якщо мій племінник Вирішив закохатися в цю молоду жінку по самі вуха, через що він здатний до логічного мислення не більше, ніж морська свинка, то я сама розберуся у цій справі. — Морська свинка, — сказала Агі. Ну от, ще одна річ ті ж кролики. — Лізі, — мовила ті ж, повністю її ігноруючи. — Подивися, будь ласка, чи міс Дюрант уже закінчила чергування. Я хочу з нею поговорити. Льюіс повернеться зі сніданку не раніше, ніж за годину. Вона не може одночасно так ретельно жувати і розповідати ту історію. Коридорна медсестра пообіцяла мені знайти мій Дюрант і відправити її до кімнати тіш, і одразу ж пішла на її пошуки. Вона обернулася щоб сказати через плече, затамувавши подих, що будівлі вже детективи, що Томі з ними, що ходять чутка, ніби вони знайшли якісь дивні відбитки на стіні в кімнаті, де висіло тіло Джонсона. «Ступня, а просто біля неї жіноча рука!» – сказала вона. «Я чула, сьогодні збираються зняти відбитки усіх рук, хто є в лікарні. Я усе це...» Переказала ті ж, але вона вдала байдужість. Але було помітно, що вона нервувала, і кілька разів я ловила її на тому, що вона пильно розглядає свою долоню. О восьмій годині зайшла міс Дюрант, вдомлена і бліда. Ті ж запропонувала їй сісти і почастувала трохи портвейном, але та відмовилася. – Ні, дякую, – сказала вона. Я скоро лягаю спати, і якби ж я тільки могла заснути. Вчора я майже не спала. Занадто гамірно наважуся припустити, мовила тіш. Бідолашний Брік скаржився на те саме у цій самій кімнаті вчора. Це не через галас. Я замислилася. Вона спробувала усміхнутися. Стільки дивних речей сталося. «Ще пак», – сказала Агі. «Та бідолашна міс Блейк, як ви гадаєте?» Тіш втупилася в неї холодним поглядом, і голос Агі завмер. Вона виглядала наляканою. «Міс Дюрант», – сказала тіш, раптом присунувши своє крісло. «Я хотіла б, щоб ви сказали мені, чому ви залишили Джонсона помирати на самоті, і чому були відсутні у своїй палаті 50 хвилин». «Міс Дюрант», Стала ще блідішою і підвелася. «Я не розуміла, що ви сядьте», – сказала тіш. «Гадаю, ви знаєте, що я голова жіночого комітету тут, і вам краще мені все розповісти, мені, ніж поліції. Я не виходжу з переконання, що половина лікарні винна, а інша половина – співучасники злочину». А зі свого досвіду я знаю, що поліція чинить саме так. Ви можете запитати бейца, почала вона. Можу і запитати. Бадьоро відповіла тіш. Якщо ви будете поруч, він скаже, що вас не було якихось десять хвилин. А якщо він буде сам, то присягнеться, що вас не було годину або й більше. Це було «Менше години, я присягнуся у цьому де завгодно», – сказала міс Дюрант. «Це не могло зайняти стільки часу». «Що не могло зайняти стільки часу?» – вимагала тіш. Міс Дюрант оглянула нас трьох і, здавалося, замислилася. «Що ви маєте на увазі, коли кажете, що мені краще розповісти все вам, ніж поліції?» – запитала вона. «А ось що!» – жваво мовила тіш – дістаючи аркуш паперу для нататок. Я лещу себе думкою, що бачу крізь кам'яну стіну найгірше за інших, особливо, якщо у ній є шпаринка, аби зазирнути. Я дивлюся на цю конкретну кам'яну стіну час від часу з четвертої ранку і, ну, мені здається, я починаю бачити світло в кінці тунелю. «Ха!» – звалася Агі. Тоді найменше, що я можу сказати ті ж. А тепер міс Дюрант почала ті прикушуючи кінчик Олівця. Розберемося у цьому систематично. Чи були в Брікса вороги в палаті К. Він не був популярним. Гадаю, старий Джонсон ненавидив його найбільше. Ага, мовила ті і записала це. Ви знали, що Джонсон помирає, коли залишили палату? Він помирав уже 24 години і вже 6 годин був непритомний, захищалася вона. Ніколи не вгадаєш, коли такий тип остаточно віддасть кінці. Боже милий, вигукнула Агі, і навіть тіж виглядала шоковано. Міс Дюрант була явно не того ж гатунку, що й міс Блейк. У ранковому світлі її обличчя виглядало не лише втомленим, але й жорстким. Розумію, сказала ті ж і записала. Остаточно віддав кінці. А тепер, місь Дюрант, чому Лінда Сміт плакала, коли прийшла до вас опівночі тієї ночі? Вона сказала, що в неї була суперечка зі старшою медсестрою. Вона пропустила лекцію того вечора. Чому вона пропустила лекцію? Не знаю. Не знаєте. «Чи не хочете казати?» – запитала тіш, не відриваючись від своїх нотаток. «Не знаю», – гримнула міс Дюрант, і хоча вона мені не подобалася, я подумала, що вона каже правду. «А тепер міс Дюрант», – зауважила тіш, відкинувшись у кріслі і влаштовуючи свою хвору ногу на пуфіку «Я б із задоволенням послухала, чому міс Лінда Сміт...» Забрала вас із палати тієї ночі, і куди ви пішли? Вона забула дещо зробити і повернулася, щоб це виправити. Що саме? Міс Дюрант витріщилася на Тіж, а Тіж відкинулася назад, засунувши олювець у вузол волосся, і витріщилася на міс Дюрант. Як я вже казала, Тіж владна жінка, і міс Дюрант відчула це. «Вона забула здати одяг Джонсона», – сказала та. «Це завжди робиться після смерті. Одяг зберігається в кабінеті, щоб його могли забрати друзі. Ми пішли до білизняної комори в підвалі. Але ж Джонсон ще не був мертвий. Були всі шанси, що він помреть тієї ночі. Одяг мав бути на на випадок, якби родичі захотіли одразу забрати тіло». Похід до білизняної комори мав би зайняти хвилин десять, насмілюся припустити. Сухо, мовила, тіш. Чому вона не пішла сама? Я, я й сама достеменно не знаю. Вона була знервована і засмучена. Розумієте, три її роки навчання майже закінчилися, а в неї з завідувачем погані стосунки. Вона завжди казала, що він використає будь-яку її дрібну помилку, щоб завадити отримати диплом. Коли вона мала його отримати, якби все йшло добре? Наступного тижня. Дуже добре, сказала тіш і щось записала. Ну ж бо, що сталося в білизняній коморі? Я туди не заходила. Якраз привезли ранкові бідони з молоком. Я пішла в інший кінець підвалу повз котельню і взяла склянку молока. Мене мучила спрага. «Розумію. І це зайняло аж цілих сорок хвилин?» «Ні», – відповіла міс Дюрант. «Коли я повернулася до білизняної комори, то не змогла знайти міс Сміт. Працівник підвалу, що сидів на сходах, сказав, що вона нагору не піднімалася. Я...» Занепокоїлося, і ми обоє шукали її. Ми не змогли її знайти. Але ж ви її знайшли? Ви повернулися до палати Кей разом. Я її не знайшла, сказала міс Дюрант. Коли я повернулася до сходів, вона сиділа там зі згортком на колінах. Вона була біла, як стіна. Працівник підвалу запитав її, чи їй не зле. А як вона пояснила свою відсутність? «Ніяк!» – відповіла міс Дюрант зі своєю дивною усмішкою. «Вона дуже дивна жінка, ця міс Сміт!» «Ха!» – мовила тіш і записала рядок чи два. «Що ж, гадаю, наступне, що треба зробити – це поговорити з міс Сміт. Вона виглядає досить приємною, але дивлячись на жабу, не вгадаєш, як далеко вона стрибне». Міс Дюрант Підвелася, збираючись іти. На її обличчі все ще була та сама дивна усмішка. «Гадаю, вона стрибнула вже далеченько міс Карбері», – сказала вона. «Лінда Сміт зникла з усіма пожитками, і ніхто не знає, куди саме».